Аудіокниги українською від студії Калідор Ми продовжуємо із вами разом, друзі, спостерігати за пригодами наших героїв у п'ятій книзі Хронік Нарнії. Клайв Стейплс Льюїс. Кінь та його хлопчик Розділ п'ятий Принц Корін Сестро наша люба, прекрасна пані, мовив король Едмунд. Хоробрістю скріпи своє серце, бо небезпека, що нам загрожує, є дійсно чималою. Яка ж то небезпека, брате? запитала королева. А ось яка, не став приховувати Едмунд. Залишити тажбан нам буде вкрай непросто. Бо поки принц тішився надією, що врешті-решт зламає опір ваш і візьме за дружину, ми були тут почесними гостями. Та гривою присягаюся левиною, щойно він почує ваше остаточне «ні», він сприйме цю відмову за образу, а ми залишимося у ташбаані та вже не гостями, а бранцями, та не у палаці, а у тюрмі». Один із гномів аж присвиснув. «А я попереджав ваші величності, я попереджав», прокаркав раптом ворон. «Недармажу у раків є прислів'я. У халепу легко скочити, а вискочити зась. Вони мають на увазі роколовницю». Цього ранку я бачився із принцом продовжував Едмунд, і тільки зайвий раз переконався, що він не звик, коли будь-хто чи будь-що відбувається всупереч його волі. Його дратує, що не спромігся він заволодіти вашим серцем одразу, та зволікання ваше його дратує ще більше. Тому у ранковій бесіді він дуже наполягав на тому, аби відкрив я всі потаємні закутки серця вашого йому. Я відповів йому, що таємниці серця жіночого тим паче на тей таємниці, що загадкою лишаються для інших, а інколи і для себе самого. І натякнув я також, що не здивуюся і тому, що всі його сердечні зазіхання можуть виявитися марними. Свій гнів він приховав за увічливістю, та у кожному слові, що мовив він у відповідь, крилася погроза. То так, своєю чергою підтвердив Тумнус. Бо недалі, як вчора, довелося мені вечеряти з великим візиром, і що ж, відчуття моє від тієї зустрічі були не із приємних. Під час вечері він мене питає, чи... «До вподоби мені тажбаан!» «Насправді, тут на мені вже кожен камінь, та я людина чемна, тож і кажу, мовляв, у розпал літа дається в знаки спека, а я ж бо виріс у лісах, то і серце моє лишається там, де прохолодна тінь дерев та росяні трави». У відповідь він посміхнувся, та посмішка його – Нічого доброго не віщувала. І мовив він, «О, не журися, мій поногий друже, бо незабаром прийде час, коли ти знову побачиш свої ліси, де зможеш танцювати до схочу, хоч від заходу до світанку. Та баш на баш, ми вам свободу, а ви нам наречену, аби наш принц не дуже сумував». «Невже він збирається взяти мене силоміць?» – скрикнула С'юзан. «Саме цього я і боюся більш за все», – зізнався Едмонд. «Бо якщо візьме силоміць, то візьме вже не за дружину, а як рабиню. Невже він наважиться на таку віроломність? Чи той ті срок гадає, ніби... «Брат наш, великий король Нарнії, йому таке пробачить?» А й справді, сір!» – підтримав королеву Перідан. «Хіба вони забули, що у Нарнії достатньо мечів, списів та стріли з луками, яких може вистачити на всіх?» «На жаль», – похитав головою король. «Вважаю, не наводить страху на ті срока наша маленька Нарнія» а ми для нього не більше, аніж таке собі віддалена земля, яка лише через недогляд досі є вільною на кордонах Великої імперії. А зазіхає він на неї вже давно. Саме тому закралася у мене підозра, що ваш, так би мовити, залицяльник, люба Сестро, але насамперед спадкоємець Остраханського трону Насправді з'явився до нас у гості не залицятися, а із далекоглядною метою. Відмову ж вашу! Він тісрок розцінює як привід, аби піти на нас війною, бо ми для нього, так само як і Древляндія, більмо на оці. А коли так, то чому б не захопити нас разом? Нехай тільки спробує, крізь зуби процідив другий гном На морі ми ладні дати їм бій хоч зараз, а на землі хай спершу пустелю перетне Коли я був іще воронятком, літав я через ту пустелю, сір, озвався ворон Шаста одразу ж нагострив вуха Літав, та ще й не раз. Так от, якщо тісрок відправить своє велике військо через відому декому оазу, те військо, якщо й дійде до кордонів Древляндії, навряд чи буде великим. Оази воно досягне уже на перший день увечері, якщо, звичайно, вирушить зрання. Та річ у тому, що єдине, що... Велике у тій оазі – то лише назва, а джерело ледве наповнює таку собі калюжу, ані воякам попити, ані коней напоїти. Та є ще інший шлях. Часто затамував подих. Той шлях починається від долини царів і пролягає на північний захід. За день шляху від гробниць починаються гори. У тих горах треба вгледіти двогорбу вершину, що зветься Кирдикбаш, та й прямувати. І ще за день, а може, що й менше, шлях приведе тебе до ущелини серед кам'яних стрімчаків, ущелени настільки вузької та непомітної що можна проїхати повз неї хоч тисячі разів і не побачити. А навіть якщо й потрапити у ту ущелину випадково, проїхати нею аж до місця, де розгортається щось схоже на долину, то не побачить випадковий мандрівник ані зеленої трави, ані джерел, ані жодних інших ознак близької ріки. Але вона там є. Саме та ущелена і виведе тебе до стрімкої та бурхливої ріки, а там уже берегом і берегом до Древляндії рукою докинути. — Чи знають, остраханці, про існування західного шляху? — спитала королева. — Ох, друзі мої, тепер не час розводити балачки, — мовив король Едмунд. Зарано ще вирішувати, як здолати ворога, якщо почнеться війна між Остраханством та Нарнією? Бо тепер мова про те, як врятувати честь королеви нашої, як врятувати нам власні життя та як по-доброму втекти із цього пекельного міста. Яка скажіть втіха у тому, що брат наш Пітер прийде зі своїм військом? та розіб'є затятого ворога у запеклій битві, якщо сьогодні, може, ще до світанку, нам тихо переріжуть горлянки, а сестру нашу заберуть та, скоріш за все, у рабині. «У нас є зброя, сир, нагадав перший гном, «а цей палац, здається, може витримати довго облогу». «Жодних сумнівів немає в мене у тому», що кожен із нас змусить ворогів заплатити за наші життя дорогу ціну, і якщо вони воліють хоч пальцем торкнутися королеви, то для цього їм доведеться пройти дорогою із мертвих наших тіл. Але в палаці цьому ми не ті миші у мишоловці». «Як гарно сказано», – кахикнув старий ворон. Коли якась жменька з обороняє окремий будиночок проти цілого війська, перетворивши його на фортецю, про такі битви зазвичай складають легенди. Одна біда – ніхто живим вже не виходить звідти. А що найгірше – зіткнувшись з опором, після декількох невдалих спроб захопити будинок, ті, що нападають – якщо мене не зраджує пам'ять. Про блогу навіть і не думають, а просто підпалюють той будинок та й край. І все це через мене, – мовила С'юзен і розридалася. Коли б ми не полишали замку Кейр-Паравель, усе було б добре. Який щасливий був той день напередодні приїзду гостей з Остраханства. Ти пам'ятаєш, Едмунде? Кроти допомагали нам копати ямки під молоді яблуньки, а ми. Вона затулила обличчя долонями, аби ніхто не побачив її сліз. Кріпися, Сьюзен, нам потрібна мужність, мовив Едмунд. Ніколи не забувай про те, що. Е, що там, Тумнусе. Усі озирнулися на Фавна. Той, ухопивши себе за роги, Крутив та вертів головою так, наче та погрожувала от-от відірватися, а він таким чином за роги намагається ту голову втримати на місці. «Ой, не чіпайте мене, не чіпайте!» Не дуже чемно цитнув він на всіх, хто, мабуть, і радий був би йому чимось допомогти. Ой, що, не бачите? Я думаю, я думаю так сильно, що аж голова тріщить!» Запала здивована тиша, аж раптом Фавн заумер зітхнув із полегшенням та витерпіт, що рясно вкрив його чоло. Найскладніше це не просто потрапити на корабель, а потрапити на нього із провіантом і без зайвих питань. От то ж бо й воно, із сумнівом похитав головою Едмонд. Так то так, таки так. Мовив Тумнус, постукуючи ратицею обратицю ратицю з нетерплячки. Останнє, що нам лишається, це вигадати слушний привіт. Еге Егеш, гмикнув гном. От якби жебраку жупан, а до жупана ще й коня, от як же ж баско скакав би жебрак. Так, так, розмірковував у голос фавн. А що як? Вашим величностям запросити принца Рабадаша на банкет. Мовляв, банкет відбудеться на борту з хвиль десь надвечір наступного дня. От тільки над запрошенням доведеться добре поподумати, аби воно не навіяло жодної підозри. Тут треба і гідність королівську дотримати, та якось між рядків ще натякнути, мовляв, «Жіноче серце – то таки не камінь чи щось таке. Нехай гадає, ніби королева потроху піддається його натиску». Ха-ха! нарешті я чую розумну пораду», – схвально кивнув ворон. «Тоді, – розхвилювався Фавн, – навіть якщо весь день ми будемо соватися до корабля та назад, ніхто нічого не запідозрить». Тим паче, що про людське око, ми кого-небудь відправимо на ринок купувати солодощі, фрукти, вино. Буцім-то і справді великий буде бенкет. І не забудьте ще запросити жонглерів, фокусників, танцівниць та музик, особливо флайтистів, наказавши їм бути на борту завтра увечері». «Зрозуміло», – мовив Едмунд, потираючи руки. «А самі ми, як тільки сутінки впадуть, повинні зібратися на борту уже сьогодні, а там...» – продовжив Фавн. «Підняти вітрила і всі навесла!» – підхопив король. «Та мерщий до моря під усіма вітрилами!» – підтанцював на місці Фавн. «Курс на Нарнію! Повний парад!» – додав гном. «Додому, додому, хай живе Нарнія, ура!» – волав другий гном. А принц лебонь від злості очманіє, коли побачить, що пташка, яка щойно була тут у кліці, фьють і зникла, заплескав в долоні Перідан. «Ах, любий Тумнусе, золотати наша голова, ви врятували нас!» – мовила королева підхопила Тумнуса за руки і закружляла із ним у танці. Але ж принц, він не та людина, що сидітиме, склавши руки, коли спіймає облизня. Він одразу ж пуститься на вздогін, похитав головою якийсь лорд і мені якого шаста не почув. А от цього ми аж ніяк не боїмося, повів плачем Едмунд. Бачив я їх, Остраханські кораблі у гирні ріки, ані тяжких бойових галеонів, ані прудких фрегатів, аби позмагатися з нами у швидкості. Та навіть, якщо якимось дивом і доженуть, хай спробують взяти нас на абордаж із нашими гарматами. Подивимося іще, хто кого. Сір зупинив веселощі Ворон. Кращої поради за ту, що дав фавн, ви вже не почуєте, навіть якщо сидіти та радитися тут, хоч цілий тиждень. А тому час братися до справи. Спершу гніздо, пташенята потім, як то кажуть серед нас птахів. Тож негаючи часу почнімо запасатися провіантом, писати листа і все таке інше. Усі гуртом кинулися до дверей. Шаста подумав був, чи не зробити і йому те ж саме. Але поки юрма розступалася, даючи дорогу королю та королеві, його зупинив фавн. «А ви, ваша високосте, спочивайте, спочивайте. Зараз вам і попоїсти принесуть. Ми зробимо все самі, а вас...» «Покличемо, коли настане час сідати на корабель!» Шаста слухняно опустився на подушки. Тумнос вийшов. Він залишився сам. «Яка прикрість! Який жах! Яке!» Шаста не знаходив слів, які б могли змалювати його теперішнє становище. «Відкритися нарнійцям та попрохати про допомогу?» Йому й на думку не спало, а все через аршиша. Той був йому суворим батьком, під гарячу руку йому краще було не потрапляти, а якщо ще й пельку розтолити, то отримаєш удвічі більше. Ось чому Шаста вважав закрасле при дорослих ані пари з вуст. Взагалі, як вважалося йому, дорослі тільки для того й існують, аби плутатися у дітей під ногами, забороняти будь-що і роздавати ляпаси. А до того ж, якщо навіть припустити, що нарнійський король має ласку до коней, природно до своїх, до нарнійських, які все ж таки розумні істоти, то хто сказав, що він так само ласкаво зустріне Аравіс, яка хоч і втікачка, та все ж таркиня? А раз так то чому б не повернути її додому, до батька, або й взагалі не запродати у рабство? А що станеться із ним, з шастою? Ні-ні, розмірковував він, після того, що я почув, мені краще й натяку не давати, що я не той, як його корін, бо як відкриється, що я не він, живим мені звідси вже точно не вийти, вирішать чого доброго» що я такий собі спритний остраханський шпигун, і тоді... Ні-ні-ні, про це краще й не думати. Але що, як з'явиться о той справжній корін? Тоді й тікати вже буде запізно. Від Олаха і гадки не мав, як чинять у таких випадках чесні й добрі вільні люди. Що ж робити? Що ж робити? Хто мені підкаже? Хіба що той... Цапоногий з рогами. О, а ось і він. Дійсно, пританцьовуючи, втім, як і завжди, до кімнати залетів Фавн. У руках він тримав велику тацю із напоями та різноманітними стравами, про які Шаста ніколи навіть і не чув. Фавн поставив тацю на різьблений столик, а сам сів поруч на килимі, схрестивши ноги. — Пригощайтеся, принца, — сказав він. — Не соромтесь, бо хай там як, а це, здається, наш останній обід у Ташбагані. Довго вмовляти себе шаста не змусив. Навіть за таркаанськими мірами їжа була хоч куди. Не знаю, чи припала б вона до смаку читачеві, та шасті годі й казати, що так. Омар із салатом баранеці з начинкою з мигдалю та трюфелів, якась дуже дивна страва з курячої печінки, рису, кишмишу та лісових горіхів, а також охолоджена диня, агрусовий мус, інжирний мус та ще багато чого із крижаною крупою, як воно зветься, я й сам не знаю. Проте, як мені відомо, була на таці і маленька карабка з вином, яке у нас називається білим, хоча насправді воно жовте, це як пити дати. Поки шаста куштував небачені страви, добрий фаун, який був впевнений, що хлопець досі не оговтався від сонячного удару, заходився нагадувати тому, як добре йому, септокоріну, жилося у Древляндії про старого батька короля Луна і прородовий замок, що притулився до гірського схилу десь у південних пасмах прикордонних гір. — От пригадайте, принца, — вмовляв його Тумнус, — на ваш наступний день народження вам обіцяли справжнього бойового коня та ваші перші у житті справжні лицарські обладунки, тож після дня народження на вас очікують великі справи. Навчитися гарцювати на бойовому коні і міцно тримати меча у руках. А ще роки за два-три, якщо все добре піде, король Пітер, який давно пообіцяв це батькові вашому, посвятить вас у рицарі Кейр Паравелю. Тому дорога через перевал, що поєднує нарнію і Древляндію, ніколи не поросте травою. Ну що, згадали? А пригадайте що ви самі нам тут обіцяли приїхати до нас у гості на святолітнього коловороту. Ми з вами розпалимо багаття і будуть танці. Ми, фавни, завжди танцюємо із дріадами всю ніч до самого ранку. А може, хто зна, побачимо і самого Аслана». Шаста уважно слухав, не забуваючи й про їжу. А коли скінчив... Фавн порадив йому заплющити очі та спробувати заснути. «Добрий сон іще нікому не зарадив», – сказав він. «І не хвилюйтеся, без вас нікуди корабель не піде, а я вас розбуджу заздалегідь, а там підіймемо вітрила і додому, до Нарнії». Їжа була така смачна, Афавн розповів стільки цікавого, що, коли Шаста знову лишився на самоті, його думки набули зовсім іншого напрямку. Він зовсім забув про свої колишні острахи. Зате не на жарт розхвилювався за справжнього принца Коріна, бо якщо той забариться із поверненням та не з'явиться вчасно, то саме його Шасту завантажать на корабель, Хоче він того чи ні, а справжньому коріну доведеться бідувати у Тажбаані. Сказати, що він аж надто розхвилювався, не скажеш. Він радше непокоївся про того невідомого принца, про якого вже так багато чув. Він більше хвилювався за Аріста, за Ігого, які чекатимуть на нього біля могил на краю пустелі. А потім він сказав собі. «А чим я можу зарадити, коли я тут зі зв'язаними, так би мовити, руками? А правда й те, що та аравіс, яка увесь час задирала носа, либо тільки раденька буде мене позбутися. Як глянути на неї, я ж їй тільки заважав. Якщо вже бути цілковито відвертим, то пливти до Нарнії морем...» набагато приємніше, аніж борсатися у пісках десь у пустелі. Саме із цих міркувань Шаста і зробив те, що, може, зробили б і ви, коли б підхопилися зрання, а потім іще довго б ішли пішки, постояли у черзі, понервували як слід, а на додачу поїли до та прилягли на м'якенькій кушетці у прохолодній кімнаті, і в тиші, яку порушувало лишень бджолине гудіння за вікном. Словом, Шаста заснув. А прокинувся він від страшного гуркоту і аж підскочив від переляку та витріщив очі. Кімната мала інакший вигляд, ніж тоді, коли він засинав. На підлозі лежали довгі тіні, сонячні плями, переповзли в глиб кімнати. Виходить, він проспав не одну годину. Але що ж то був за гурки? Еге, порцелянова ваза, що стояла на підвіконні, була уже на підлозі. І навіть не ваза, а самі лишень друзки. Шаста відчув, як шалено забилося його серце. Та тіпалося воно не через розбиту вазу. На підвіконні. Він побачив дві руки, що трималися за виступ з такою силою, аж кісточки побіліли. Слідом за руками вигулькнула голова, а потім з'явилися й плечі. Просто крізь вікно у кімнату намагався вдертися хлопець десь одного із шастою віку. Він усівся на підвіконні, звісивши одну ногу у кімнату. «Шасті!» Ніколи не доводилося бачити свого відзеркалення, та й навіть якби й довелося, він нізащо б не здогадався, що вони із цим хлопцем схожі, немов дві краплі води. Що правда, той був схожий радше на опудало, аніж на пристойного хлопця. Під доком, незнайомець, мав чималий синець, замість одного зуба самісінька дірка. Обличчя перемащене багнюкою та юшкою, та й одяг, який, вочевидь, бачив кращі часи, видавався таким, ніби його навмисно подерли на шмаття. «Ти хто?» – пошепки запитав хлопець. «А, а ти часом не принц Корін?» – питанням на питання так само пошепки відповів Шаста. «Саме він. А ти хто такий?» «А я так собі. Ніхто. Стороння людина», – відповів Шаста. І собі у своїх справах, аж раптом король Едмунд, угледівши мене у натовпі, скопив і притяг сюди. «Лебонь прийняв мене за тебе. Мабуть, ми і справді схожі. Але якщо ти вдерся сюди через вікно, то може і мені видертися звідси так само». «Ну, якщо вмієш лазити, то...» Це легше, ніж тьхнути, відповів Корін. Але навіщо тобі поспішати? Може, лишишся? Побавимося. Нехай придворні гадають, хто із нас хто. Іншим разом, отказав Шаста. Якщо пан Тумнус повернеться і знайде нас тут у двох, у нього очі розбіжаться. До того ж, сьогодні я вже достатньо видавав себе за тебе, аж голова обертом. Ти тільки більше нікуди не зникай, бо вночі ви вирушаєте у дорогу. Та коли що, це велика таємниця. До речі, а де ж ти був? А, так як і ти, гуляв собі вулицею. Аж раптом чую, якийсь хлоп'яга дозволяє собі дуже недоречні жарти щодо королеви Сьюзен, почав розповідати корін. Довелося повернутися та провчити його гарних манер. А вже ж на кулаках. Він втік, та повернувся уже не сам, а зі своїм старшим братом. Тож довелося вчити ще й його. І той хоч і здоровань, але впав одразу. Та на допомогу йому кинулися інші. Тут уже довелося втікати мені. Ось так ми й прямували вулицею, аж поки не наскочили на трьох бороданів з червоними пиками і довгими списами. Здається, то була сторожа. У трьох вони добряче провчили мене. Тим часом на вулиці вже сутеніло, і сторожа вирішила прихопити мене із собою, аби до ранку я просидів у буцегарні. Та я сказав їм, до буцегарні ми завжди встигнемо, а от як щодо того, аби спершу промочити горло. Вони люб'язно погодилися» і замість буцигарні потягли мене до якогось генделика. Моїм коштом, звісно, вони набралися так, що ноги уже не слухалися, і тому йти кудись далі не вистачало сил. Отже, полягали вони просто там. Я вирішив їх не турбувати і пішов собі додому. Аж гульк, яке щастя! Мені знову зустрівся той хлопець, з якого все почалося. Ну, я знову провчив його, хай не гуляє вночі. Потім натрапив на якусь водостічну трубу, що вивела мене на дах будиночка. Там я й зачаївся на той випадок, якщо невгамовний хлопчисько знову покличе підмогу. А як трохи розвиднілося, я і сам пішов шукати дорогу додому. І ось я тут. До речі, чим тут можна промочити горло? «Ха!» «Нічим!» – знизав плечима шаста. «Я випив геть усе. Ти краще покажи мені, куди йти, бо часу обмаль, а сам лягай на кушетку і прикинься нібито ти і є ти. Ні, не вийде. Ти весь у багньоці і у южці, та ще й з цим сенцем під оком. Гаразд, зробімо так. Ти чекаєш, поки я не перелізу через мур, а потім... Можеш розповідати всю правду. Хе. а що іще, по-твоєму, я можу розповідати?» Войовничо наблизився до шасти корін. «Ти, власне, хто такий?» «Та потім поясню». Відмахнувся було шаста, та із виразу обличчя коріна зрозумів. Краще зробити це тепер. «Ну, слухай, мені казали, що насправді за походженням я...» Нарнієць, або принаймні з півночі. Та все своє життя я прожив тут, в Остраханстві. А ось тепер прямую додому через пустелю зі своїм добрим другом, розумним конем на ім'я Ігого. Ну ж, бо, мерщій, показуй, куди тікати. Хм, дивись. Корінь тицьнув пальцем у вікно. Звідси, з вікна, плигаєш на дах тієї веранди. Та тільки не гупай. Майже навшпиньки, бо почують. Так само навшпиньках повертаєш ліворуч, йдеш до стіни, там підтягуєшся на руках, і ось ти вже на горі. Стіною уже можна йде навшпиньки. Дістаєшся дальнього рогу, і під ногами бачиш велику купу сміття. Плигаєш, і ось ти вдома, ну, себто на вулиці. «А, дякую!» – знову пошипки сказав Шаста – і заніс ногу над підвіконням. На якусь мить хлопці зустрілися поглядами і раптом зрозуміли, що віднині вони друзі. «Ну, бувай», – мовив Корін, – «нехай щастить. У дорозі, як щаститься, то велике діло». «Бувай і ти», – мовив Шаста, – «веселі в тебе були пригоди, аж заводки беруть. А... «Ніщо в порівнянні з твоїми», – сказав принц. «Та плигай уже і тихіше. Якщо все буде добре, ми ще зустрінемося у Дривляндії. Якщо дістанешся туди першим, іди просто до мого батька, до короля Луна. Скажи йому, що ти мій друг». «Так, цить, хтось сюди йде? Втікай!» Дякую, друзі, за те, що прослухали черговий розділ книги. Підпишіться, будь ласка, на канал, вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. А ще напишіть, будь ласка, у коментарях, наскільки вам подобається аудіоверсія. Ну а ми з вами почуємось обов'язково в наступній частині. Не спиняти ж нам розповідь на середині.